Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Umanu wa ala Allah në falendarojmë Dhe vetëm për ti ndimit dhe fali kërkojmë. e kërkojmë Ne përvajdojmë edhe sonë të melejnë Allah Gjallu Gjallu Hu Me pjesin e mbetu të një smundje të rëzikshme Që preken zamrat e njerëzve Pjallë është për gafletin Për një lojj Putie, ko njëri u bëti pa shum, i pavëmendë shumë, i paku i deshëmë përbal njërave që i bëjnë dobi dhe i duhen andë njëri u njëri në kësa i bëtët në rrëzër ka rëne për situatat të nërëshme nga njëre pavëmendësia është dobi shme mirë është njëri mos me i pa dosene mirë është njëri që mosit i vëmendë shumë njësa gjera mirë është nga se i bënë dobi kjo Mirë, për tjeti pavëmend shumë për bala saj që i duhet dhe për bala saj që kërkuat për ti tjeti kujdeshme, atër kjo është rëzishme. Andaj pikrështë, më thonë, shejtani, natyre njeriut e kështë më radhë, bëjnë që njeriut të kaplohat kohë paskoj nga gafleti. Dhe tjeti njeri gafel, i pavëmend shumë, kemi përmendu në takim në kaluar se është smundje, duhet me ushëru. Nuk duhet me lëu njeriu që të kap lan ngjanë ti apo ja, të kaplohet ai nga kjo smundje. Normalisht gafleti nuk është gjithmonë i njëjtë. Dietatorët e kanë përmendur se gafleti është tri lloje. Kemi gaflet kalimtar. Po njeriu mundohet të i, i vërmend shumë, por ko paskoja bien gaflet. Qutohat, habitet njerëzit. Po. Pas të kemi gaflet, do më thonë i cili është i përserit shumë. Do më, këse ka më kalimtarë, të rastit, por e ka vazhdu shumë. Do më, këndelet pra bjenë. Përsham, më të bëndë një mëkat, i bjenë me në që keqë është, se bëjnë më. Pas një ku pra e pra bjenë. E humë dë një mundësime fitu se vapë, nga gafleti, dhe këndelet pra bjente. Do është i, është i vazhduhshëm, nuk mund të del nga e, <coughs> kapja këti të gafleti, edhe pse ku paskohe e vren ku është. Dhe kemi lojit të të të gafleti është gaflet i tërësishëm. Këj njeri nuk i qilë s'y të kërë, sa është ndonjo. I kapluar gjithë monë dhe nga gjithë anë nga gafleti dhe kryesisht ato ata që janë të kapluar nga mosbesimi, mosnjohja Allahu xhalleu ala, e që Allahu xhalleu ala thon në Kur'an: Kul hal nunabiuukum bil akhsarin a'mala alladhina dalla sa'yuhum fi al hayat al dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinun al sunah. Thuaj a dëshiron ti Rafej t'i tregoj për ata m'të humburit, m'të dështuar ditën e gjykimit, kush janë ata? Ata të cilët vazhdimisht me nduan se pëvojnë mirë ndërsa u doli të ka lau e kondër ta s'kishin bohë kërgjë mirë ndaj këta kanë qenë të zhjytu nga fletë s'kanë qenë të më mendë shumë për atë që ua mundësën pranimin e veprave për rrugën e duhur që duhet me ndjekë për pranimin e veprave nga anë Allah Gjallahu në anën tjetët e ndërru dhe zër ose para se me kaluj të kpikam juse Ajo që kemi të sekë në derës në kaluar reziku i gafletet i rezikon të gjitha këto kategorit. Edha që është kalimë, edha që është i përseshëm, enveç a ndihja që është i zhjithur në të apë. Ne jemi në dytë parat, lusëllon që mështimi nga e treta, me që kemi besu zotën që levala, në mundonë më, më punë njëra, me po ne kaplojme nga gafleti. Eta është qdo kush e din. Kjo prekja e gafletit � a spertë e, e vazhdueshme apo sërë e rrallë e e kohë pas kohshme kjo është pasojë gjendje personale çdo kujt për një evant. Mi po rreziku ka të bëjë me tri kategoritë. Dhe ky rrezik pastaj varetish nga niveli i gafletit edhe rrezikon njeriuën e prekur nga gafleti. Pyetja rëndësishme është që do të munduam të dhëm përgjigje pse njeriu bën gafatë? Allah uja ka dhe mendjen, arsujen, ka argumentet e qarta, pëse njeri habitet? <coughs> pëse njeri habitet? Pëse njeri hutohet? Edhe këtë pyti edhe Allah ka bon Kur'an, a je din për gjithën? Por e ka bërë pytin që me e godit dhe mendin njerit? A din të pëse të dozë këpon? Ja e juha linsanu ma gharraka <coughs> bi rabbi këllë karim. O të njeri, që ka po të habit për i Zotit, qëfar po të hëtan nga orientimi i ka Zodit. Pse po habitësht? Pytje. E ka sharuha loge e lora këndë shumë banë në pastajtë. A në si pytje është shumë legitime, si pytje është shumë e arsyshme, dojë që të kërkojmë për te përgjigje. Pse njëri u habitët? Pse njëri u shtë i pavëmendë shumë, i paku i deshumë? Shkaqet, që esil njëri u ndiri këtë në, në kështë shkallë ose jasin një kësë mundje të gafletet. Pa dyshim se shkaku ose pe shkaku kërësora është ndikimi i dunja është njëtë njët njërët të përën. Dunjaja është pa dyshim një prej faktorve kërësorë që e habit njërion. E bënd përbëmend shumë. Për të luaj të rullën për qëfar kërën këtë dunja do në stoli e saj, kjeshi e saj, bukuli e saj, joshi e saj, knashi e saj, pretimi saj, habilit njëre. Nëndaj, ka thënë një pejtjetarët hershën, el insanu fi gafle. Njeri ju ashtë, ihutuar, ma lem ju qadh bi illa, deri sa, do një mangësi apo dhimbje esgjen. e zgjon. Ta shikoni kur është mirësi një ja, aftë. Rahat punë mirë, s'ka dhimbje, ka shëndet, kur rahati, apo vazhdoni atë normal. Pa pa u kthy tek Allahu tamam aftë. E kur i mungon diçka, atëherë s'un pe arrin, pas ta këthet, thot, a, shkon, a, për arrin. Pastaj i kthehet, thotë, "Ah, kjo duni ai shkon." Apo pa ai shkon gjithçka që ai shkon apo. Apo, jo, vesh kur ti të mungon atë, atë gjithë ku ne mangët aftë. A ma ty të bjerën me në kur të se kia përën. Me bu me e, e pas, s'flatë keqë për dunjohënën. Përëndaj për njeri ju habitet, këtotë. Dhe për këtë arsu nga mirësia, Allah atërshë nuk ja plëson të gjitha kërkesën dunjohë. Se habitet, për tërka, ula, ka, të e ka. Allah u gjallë le ola ka mëtë si mjaf njerët ketë. Mi po shpesheve, neve nga këndelë, nga zgjën, nga gjumë, nga thelë, nga fletit kush. Ndo n një spruvë, dhe kjo është misi Allahot për neve pra najte meditimi është nga ibadetet e landruara, njëri ka se vapë të ka la me meditu për shamë njëri e shë tash vjeshtën si kanë ra gjethet vdes natyra po meditan sa subhanallah kush i boni me ra këtë gjethet pastaj në pramvir në gjallet dhe subhanallah kush e boni më në gjallet këtë natyr meditan për qështu bindja në allan gjallet gjallet njëri u meditan rrëdhvet vetës rrëdhkrim rrë, rrë talis e ti meditan e meditan dhe në këtë meditim i cili ja pasuron zemë me besim me bindja në allan gjallet vuala, ka se vap, a ka se vap njëri ull dhe meditan thot, kërjet e shkurt A dhëtë këmë mundësi me adalë qështë duhet, me bu punë të mira, me shptu dhe të këqia, me adalë par latë, faqe barët, ekstumërrat, mediton, ka se va për këtë punë. Mirë po, kur e prekë gafleti njërin, meditimi qërjënëtojtë, në njerëzit, mediton, mirë po, ka shkonë meditim më shumë të, kërësish njërë mediton, për shambull, a ka mi fitu që ka që, a më delë që kja, a më bënë kja, në regullë kja është normal dhemi nivel, Mi po me, me, me, me i e zaptu krejt meditimin, mësme pas me, mësme pas zven për meditim heq, kjo është probleme. Ma dje, po meditan, po thellohet me ndime, për atë që Allah ja ka caktua u lavë, ka morë fund kjo punë, a o qështu, a ta ka caktua u lavë gjallë u ala, atë që komentar po, në regullë është me meditu, për më gjithë arsyet, për më gjithë rrugë mundsi si më zhvillon njëri punën, biznesin me fitume më tepër, kjo është normale për njërin. Mirë po, duhet të pasni një limit saktum. Sot njerëzit u ka morr këyt hapxiren e memorjes, ke po për shkakun kur e ke në telefon tu kamush Tu ka moksh memoria, dhe me qitë fotografijë se të fotografijë të, se memoria është plëtë. Dhe me rruj diqka së nuk ka, man, apo. e më në menë, e qëka për në ti, s'ka memoria, qëka për në ti, e zbrazë memoria, apo. e pësqyshe e zbrazë memoria me ato sen që s'zynë, a i kejtë vynë, po që kejtë po më pak për më vynë. Kjo, kjo foto më t'jë është, këtë mesaj më t'jë kanë, pëhjeki me ilë shuventireve, a po e kërnevë nga mushët me morja, me qëka zbrazëm na, qëka zbrazëm na, zakonisht njërë zbrazin, me morjen, atë pjesën që ka mush, feja, për me lënë me mushët du njoja, amë, kjo problemë, qëka po zbrazëm, dhe për qëka po e zbrazëm, për qëka po e zbrazëm, dhe njërëzua ka marrë me mendin me të madha, kjo meditim, kjo angazhim, pastaj garimin, du njoja, e shumë tjera, është për shk është për shkaqës të gaflitit. Shqikonjë njësat për shamut të në lezër. është për hapë fatkecisht zilija me të madhe, lakmija. Njërë njësat mësë të madhe, në si muslimën, për du me të regu, du me në qyshtë dunjaja është sebebë i gaflitit, me shamu i praktik. Nëse një njëri për shambullë dhe gjojmë që pa agjeran, të honë e tajta, një njëri pa e banë dhik është bëha fëzë i Koranit, njëri po mësën mirë, elhamdullah, po, ata tjërtë, për shambull, a e lakmojnë din qatë dëregje, atë qaj ka rritë, për me ndërmorë hapat e durë, më bërë si ajë, jo, zakonisht jo, që ka thënë, që është që di kush bële, e pëse ti si e qaj bële, apo, që është të, a je përreaksënë vetën nga kjo garë, hecë si, a se, si jam së Elham nga që i ka dikush shuqër, apo, e ti? Mi po kur dikush në dunjoj ka punë mirë, e jetë mirë, në këtët elham nga bilë dikush, që është mi abodhëm sifiloni, e këtu po, apo, e po që kjo e ka fletë, apo, pika erp, pëdunjoj, e ardhë për dunjoj asë ardhë, dunjoj e së ullinë. Ka boni një kertë mirë, një telefonë mirë, një shpitë mirë, që është e boni bre, apo, ose e ka me para gjikur që është e boni, me parajku ose e ka përvetë që më bëdon si s'aj. S'e ka trejtë nafton. S'e ka mund, çu alhamdulillah me shpirt. Ja, kështu kjo po rrodhen këta. Allahu na vof fitimin atë. Zakonisht njerëzit kush më ndikon dënia mirë, zakonisht fatke çështë kja. Po zakonisht ç'i thotë ato, tash smoim mbiull suit për realitetin, çu sot po jetojmë na. Ose e ka me parajku, ose di ç'i ka bë. Apo më më kontestu fitimin ose Me garu, me bo më mirë sa jatën. Pra një ka thonë, Hasen, Allah, hasen ka thon, dunjë, i Basiq Raimilla, Hasen i Basiq ka thonë, Me nafe se kefi dunja, nafe sufi l'akhira. Nëse njerët duhet me, me, me të bo pjesët gareve në dunja, ti garo me ta në ahirat. Apo, shtiju me ahirat me ta, mështu shtiju me dunja. Ta nëzër, e kam përmanë në disë are në realitet, për dunjan, përdu për prapë me e thonën, Gjido njëri, gjido njëri, pa asë një përjashtim, heq, po mos është dikë, jo kur, gjido njëri, pa asë një përjashtim, pre Ademit salam, teri në mram, në dunia, a.s. teri njëri në mëram, në dunjo, asë njëni, pa asë një përjashtim, në përë më dunjo, nuk ka njësën që ka në dunjo, e që kur gjësë ka posë, edhe nuk ka njësën që ka në dunjo, e që këti ka posë, Njërës në që të mesë qësa e përë Ndikush më nukush më apë A ka njëri që ka o në dunja A ma sen s'ka pasë Jo s'ka vëllohet Nuk ka Balë që ka pasë jetën që ka e përëllohet A kërë rizk balë Ka pasë syë, ka pasë veshë A ka jesë, po Nuk, A ka piguja njëri A pa diçka ka pasë dhe më honë A i ka mjaftua jo Më habet tjetër është të përë Edhe tjetër që ka arë A ka dikur që jë arë K Sko munësi Për daj qëto dë njoja si dë njështë Me nivellet që që Andaj shtegu i garimin dë njështë I shkur të u lapton Spejt krytë e hësapjë Garan pa funcina i ratë A tje është gatë hësapjë ati A tje kishka me garu A tje kishka me nëzon E kështë mëllet Këto në dë njoja ke po për shambull Garan me dikom për një vend Të të në vend e por Dhe dhe dhe dhe su në kanë vend e por Qaqë të të nëzhen një venë e kryve. Në heret, garab të nësadush, ka venë e bëllë, së të nëzhen kërë kësh venë. Garab që të të kohët gjandë, më të garab kësh në gosht, bëhu sëjqel, e kështë më rafa. Andaj, të ndërëzë, garab dë një, zakonisht, sëllin zili. Apo, ata që garojmë, ata nuk duhet me zvete. Ma që shto, zakonisht, zakonisht, ata qi garojn mes vetes për varen të parë ose për çka do të thonë ata sduhen mes vetes përveç kur garojn për herat duhen mes vetave në gara për herat në sjellë ziliëve sjell dashni gjithmonë ata qi kanë garu për herat janë dash mes vetë gjithmonë gjithmonë ata qi kanë garu për dunjes janë dash mes vetave pandaj pjesa se gordo me bu ata u bë pjesa se gordo me bu me ta nzon ti kush varen Nizë dia shkon hojgar, ku mu në mu në çan fond filone mur. E merr ajo. Pandai donjoja të fut në gara. Ës si ai ajo vorbulla uçi treq apo ja nis ja nis Johni herësh që don të, të ngushtoj, u të ngushtu, edhe shkon tu treq. On, njerëz John, le ti duk ti kuj mir, po shkon duke ngushtu. Dhe sa mati për ngushtoat, po munso atë dola, sundanti pei gors dunies kur don të, të apta. Nuk mundesh më dal. Jo, vallat. Përndaj, problemi i distancës me stje dhe dunjasë ban probleme. Kjo është islami. Islamit në nërëzër nuk në kamësu me e braktisë dunjonë. Ja. Po asë nuk në kamësu me e përqafë dunjonë. Asë kështu i njën. nga. Në kamësu me majënë distancë, që atje majënë. E ka të regu sa kësishë distancën ku nuk të bandamë që aty, nuk bandam. Levis distanza, Allah u gjennëleva gjithë që ka vendus me distanza, e keni pasës që kënë stohë që ka vendun për dilin, e ka vendun Allah në distanza dilin, me bo më uafru dilin, që në ban? Të kishë më uafru dimit ma shumë në nëzë, jo në diego Allah, e të kishë më ulergu pak, më rëdhihëm, e ka caktua, Allah u gjennëleva në pozicion, o kullun fi felekin, jesë behunë, Allah o tha, gjithë do kush, në vijen që kemi përcaktu, në tënë, që sot e ka cakto Allah, dilin vend vetë, hanen vend vetë, gjithë, gjithë shka ashtë me, me, me bon, precizitet të madhap tërë, qështë në kam su me vendoset dhe, do njënë, si kurse dilin e fërë, ma e në distansë, me më më të afru dili fërë, që e mëtë? Problem bëtë Allah, problem bëtë. A kje pa po ato rizet, veç pak po binë, pak ma pingull, ta ndikë lëkurën, që e distancë, veç pak ma ndrysh e po binë rizet, ta ndikë lëkurën, Allah. Parëmënës që ashtu me, me, me rizet të drejtume, edhe pak ma ndgatë. Shumë dekë, shkësht pas jetë në tokë, Allah. E qka e përca këtanë, pra, përfitimin nga djeli, qka? Distancëa, ku që e ma shumë? Problem me distancë, ndikë, ose të mërdhinë. Edhe dë njëja që ashtu, Gendosa në distancë që Allah e ka lënë kënaqësh. Të zën, ka herë të vjen fllat, ka herë çështë të mirë. E e gabon distancën both or never. Prandaj problemet e distancës së dunjos sjell gafletin. E kur normalisht flasim për dunjon edhe ahireti këtu, pastaj nuk mungon si shkak e shkaqeve që sjellin gafletin. Po ju prezenca aty, po mungesa e tij. Njeri u i qëli, do më thonë, ndunjarën, edhe nuk është i vëmendëshëm për destinacion e ullëthimit. Së është i vëmendëshëm? Ti këtu ndunjarë e ardhë me shku dikon. Ti si ardhë këtu me medhë këtu. Aja dim tonë qëta? Po. Aja dim? A jetojna me qëta? Qëta për lejnë? Na ndunjarë këtu në ardhë. A jetoj? Ose na e dim që kemi ardhë me shku dikon. Na tonë këtë punë edhim. E ku e në njësën e me shku? Allahu tha në Kur'an, të ejnë të dhe bunë. Ka e në njësë, Allah. Ka po shkanë me këtë menë. Ka po shkanë me këtë punë. Ka e njësë. Ka po shkanë kështër. Ka po danë. Me këtë sielje. Me këtë përdishmëri. Me ku po danë. Qështu e, kështu më rapë. Përndaj të në nëzër. Këpaj shumë ka erdo në shkullë. Shkullë me këtë shkullë në në edhe kem ekskuol me bomjali, të loja e bën, edhe në shkollë po shkoj. Çka ke thënë? Ti në shkolla? Po shkon në shkollë këto vllaj, ai thosh. Normal o vllaj. Normal. Me dal njëri për shkakun piçpish me pijamama, pa në spi, apo. Edhe kur ku po shkon në punë, do të retinën o vllaj. A shkon me pijamama në punë? Ai pse çka ka? Pse mosim nuk është, na kuptim? Apo dogo ta vreti ju. A jom i veshëm po. Me me pijamama, po këtuën për natën, ato janë për më shkon punë, apo. Po na dogu ju të dism. E është na, më thon papigjoma me kërcëqësh tani për herat më na pa di kush ku po shkon Allah? Ku po shkon? Në xenat çështë? Çshto? Jo, ona kushtot apo? A ku jeni? Ku do të na shkollë Allah? Param në më na po ata të parë ton çshto, ku jeni sot? A ki os dinë apo kjo kain? Apo më thot, ku jeni sot Allah? Çshto po? Prandaj Pa çasia ku jeni si lgaflet, si lgaflet. Ku po shkon këtu me qme, allah, e. me. Açi këtu. Parë më neveç më, vallahi parë më. Çfarë bëhet më dal punë me pijamë? Një 30 kg në holl këtu me ty. E çfarë kurrje më shumë? Çfarë bëhet? Kurrje më shumë. Me pijamën kuptim negativë më shumë herë të bëj këtë çbohnt apo. Bëj këtë skomë këshë më. E as komu qllimi i vështirë të punës, ku ne habit skomë, çto po problemi? Dallë mësubo gafel. Mendoja i retin, edhe kështu me qëfar të isha, përshkën të kalau gjallë gjallë u hapëtë. Andë një pishkoqe dhe, që njeri u prejkën e nga flete është, dhe më thonë, kumbja e, ose, ose mungjesa e, qëllimit kahjenisë, mësë prezencë e kësoj, qërë nuk përthonë mësë dhija, isë thashë, thashë, mësë prezencë e kësoj njëtë, në përishë më ri, se e nga flete, Nëse të them në dorë. Allahu Jellahu ala që më cek nënion de sa deri se kanë vull për ligjit të Allahut kozmologjik apo. Ati kanë qenë basho për ligjit të Allahut shoqëror apo. Allahu kolegjë, për shembull, një ligjvet të Allahut thosë, ndonjë në kozbrastin, gjithçka mush me diçka. Atë po, ti e hap një grup, apo edhe çajpraza, ja, çajpazi për rrejo ta mush me ajr, apo nuk nje zbrastin këto, e zbrast me diçka, kom mush me diçka. Çfarë është kjo? As bro në zemrë nga përkujtimi i hiret, a, a diçka komo mushë. Po diçka mushët. Një njeri për shembull, nuk nuk merret me gjërat dobishme. Nuk ka lodh mendjen punë dobishme. Vjen valla u është dobësvez safton. Vallai vjen ato. Me çamirështi. Ato njëri ndonjë priket nga vida sproshte, normalisht po duhet gjet, po duhet një pishkaçe që, që vjen vezësh se e ka gjë çfarë sot Allah. Shëtoni ka që që prea, sotë rrinë me një bëti havo për ta mushe me do mezveshe që të dhvynë. Apo? Sotë përrinë bëti havo. Se me kone mushe që është duhet, a i s'kaka no, no, me mushe o lopë. S'kaka me mushe. A të janë ka zhënë lopë, puna, mena mirë, bëmë projekte. S'ki vakë për minuti për mezveshe o lopë. Hecë për para dë njoja. Për ka s'yjetë, mos t'i jam e po s'vrastinë. Gjdo s'vrastinë mushet e treta që të ëndër peshqaçëve të ëh prekjes nga gaflet është shuxhnia e keq afton. Një arsye se kanë përante parna i rrathu me gafila. Një arsye piga piga vetë. Po të smunë vllo. Të na sht më haron gafletia gripi. S'muj mheron. Ha? Gafletia vllo, apo Hëndë e li kaflitin, 5 njerës rëthje këtë për gripi, tu teshe, tu kulla, edhe mësë përtajit viruset, 20 vizet kapë që për të s'konë në hundë. Me 5 vizet të nëhet, cëmuta, hëndë nërmën. Pra nda i, njënë me preventiv, për këta sy e dhe, dhe spikë në kaflitin, njerës rrënë me ta, ta në moabirë t'yre është, jashtë ta, jashtë ta uëthimit tënë, të të zbunë Muhabbet për udhë tona, të zbunë Muhabbet për punë tjera. S'ki qare po po, po pjesnarë, nuk ki qare allo. Në një veç fulim për një sektor që këtu më dunjasë, e për këtë, se në të të tazinat. Dasht e pa dasht, kimi mësu emnat e njerëzve, që këtu më, kimi mësu të që, të i dasht e pa dasht. Kënë i pasat, përshamë, sudime që bëhen, <clears throat> për njerëzit të ndikuar nga nik ka doa në përfundime që jorë alër ndodhë që ajë që nuk pënë po rëndë në mjediset e të ty mosura ma shumë dëmëtot ajë saj që e pinë apo? pa e se ka pi? po timi aty nja ka dëmëtot ti i moshtit ma shumë se ata që i ka pi vetat? me tim të sigarës atëmë e me tim të gaflitit me të prejkë shabonat atëmë andaj Allahu Gjalluona i tha për ega me shumë wasgër nëfseke me allë dhina jedu në rabbehum bilgadati wal ت رماطه جل وتن اللهن يبرول نتي يدونا بونبل غداه و العشيه بازدي مش منجاسه مبرميه الله ما تشاريتي ما سيريت ستينا ولا تطيع من اغفلنا قلبه ولا تطيع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فروطه سنكف من ينسيتيت الله خط e mos rrë me ata që i ka kapluar gafleti zame dhe t'ju nëpto me ta mos rrë kuna pithat Muhammedit sallallahu se mos ta, e mos rrë me ta e dikoshet ja u në smaluin e ta një ponim që ja kështë i paloqeja ta një ponim ja, po? na pithëm dhe njerëzë mos rrë nga do punës ja, po? ja, e reziko mu afruat ja u në e kam ta një pëndë gjëm që i kësh përboha kjeqa që Iqen athon mos se se se zbohet ashtu. Mos se këto çështje si që caktu, na caktuan Allahu i vë. I ka thaktë di kushtet, ai që na një mirë. Allahu xhallahu ala. Allahu te barakatu ala ka përcaktuar mënyrën e komunikimit me dhyjënive. Ka mos ofroni fort. Mos ofroni fort. Mos u boni fort se yndoe kjo hapuna. Ja, jo, mos e na ken tani. Allahu çu bërat njerë i shumë i sigurt që saun kur po i ndodh po i kërsohet hesapi apo s'di çu është bune vakia jo pe di bull mirë jo e atë di bull mirë apo atë ke rënë mos afro atë ka thonë Allah që lë mos rrin këtë situatë mos rri këtu se habitesh Allah habitesh po them që me qëllimin e ke kurdistan mos po them që së po je habit nga habia njerë i pastaj hutuohet dehet e nuk këndil tek pas përfundimi të procesit dhe të caktuar Allah në rrujtë apëtër Allah të thë, wala të të e më në këfëll në kalbë të e më sërëmë ata që i ka kapluar gafleti zëmë të tyne me se edhe ti si rësullah rëzikosh në kja apëtër prej shkaqëve tjera të prejkis në gafleti të rëzën është edhe të tepruarit në njërat e lejuar apëtër halal, ama edhe halal e ka një kufi e lantër halal, për shambull A është halal më flajti? Po. Me çfarë të sahat Allahu? Jo, kanë asse si jo një dia më flajti. Flajsa duhet, më forcou më atë, më jo. A është halal huaj më dal në pini kafe me një shok? Po halal është, s'u ta bëj haram, apo. Po kur kjo bëhet 20 herë ditje, ja? te primi në halal. Mos e tër për halal, po. Mos e tërm për më gjithë të lejuara. A leo leju më shtap? Mir po. Ajo as tom, njëri kapak me me mor veten. Ka një ndosan e halal që njëri pak do më më ofresku, edhe. Te para pra dikos ashtu punon punë, edhe i thot aty a bën veç do aj dal të për jashtë, pa, aki, më para jashtë apo. U ofresku pak. Dalin jashtë ka pesë zakika punë troja që kanë, për shembull. Edhe rën 2 orë para jashtë. Ati normal më imranet aty lloftën. O daj të marr, po njëri më pesë kë, zakika ajë 2 orë apo. Tai, çu nje kuptoi? Aja, Allah e kaliu një punë 5 minuta Në të kuptim pak më marë këtë paka të sprijgjë punë Mi, por, rënjëri Në ato që, po më dhe kushtimisht është halalët për momentin Në logaritë aso që ka me kry punë E kjo është e te përdo E në kena sot shumë hapsira për halalët Shumë ta Që po në amarin vaktin në mos të madhe Në logaritët punët që kena onë dunja më i kryabë për shembull shumta edhe për shkaq që është edhe që hyn edhe këtu po edhe si pikën ndarras me drejtu ja vlen se si, është është problem bashkëhor për shembull lundrimi i teprum, eksplorimi i teprum në internetin faqe, veçanërisht në rrjetet sociale. Veçanërisht në rrjetet sociale, që po qenë natë natë natë në lajm, në diçka, në shkputin e diçka, joçi diçka përfiton. Ka organizim, nuk din çka polim. Vet çka thon kjo, çka boku, çka boku kurashë. Kan shku 2 orë ato. Por 2 orë, por 2 orë të ndozë. Eksperiment të çorientuim, të pa organizuim. Qoftë ti ka dobi, e njëri lexon, çka di çka, dobi. Përfiton, kjo me vëmendje po hin. Me vëmendje nuk o ka gaflet. Bava me andjetje 2 orë minimumi. Minimumi minimum, minimum, Për dyur një rizën, katër gjuzë Kur a Kuran-atë. Apo, për dyur. Kjo me nga dalë të rizuatën. Gjusurën një gjuzë, katër gjuzë Kur a Kuran-atë. Nëse të Nësë të veshë ka dyur në ditja ku shtënë Kuranit, me rizu ka katër gjuzë, të gjithë dhe jo vënë hapë në latën. Apo, që e gafleti jo në ku është. Në no, në në kena nevoj, me zbrazë, me morinë e kohës, veç për të internetit, me alionë Kuranit e kohës të tonë, në stasë për tjernë. Andajtën, lëzër, kjo eksplorim në Facebook e në rritët tjernë i pa vëmendë shumë, i pa organizumë, i pa qëllimët, ashtë ajtë që po e oshenjën me ga flekë, me hutit vazhdojshma pëtër. E më stasën për lojna tjera që loj njerës atoja po, të këptim, dojnë lojnat nëndryshme, onë e thash prapë, Islam e ka liju arktimin, Islam e ka liju në gjitha këtu. E, po, ato kanë qëllim. Pse për bënë këtë punë? Pak për këtë, masoj me pozë që ka për. Jo, masoj, qëka ka masoj, o për të një di qëka tjetër. Të të e kjo është të e përpër. Sufjan e Theura, imullan, njërë e ka qenë, mësaferët e njërë e ka në thyrë, halimi madhë, e edhe, on, ka në thyrë edhe, në më onë, ka hongër bukë mirë, shum Si në basë ty në ka ungrë shumë, da unë ka ungrë mishë. Edhe ata e në qëri, ka unë, ne kërë një që djetë tja, atë e më të djetë arë së hajnë bukë, atë a hekin, a po, atë atë hajnë bukë. Edhe i kanë pytë, ka unë në kërë në në në në në një vitë të jepi zahideve të majtë i asket i matë. Ka unë që e, e si kërë në dëgjuhë, është përmi një unga, përë. I po, kjo që Andaj, angra, e tash, e kënë pa, diri në mëngjes, kënë ajtë në kom duke u falë për Allahën. Qështu pa, qështu pa, që gjithë vers nuk ngonë ata pëtonë gjithë në ani, mes dirseve, mes Koranit, mes mësimit, ka 5, muta, 10, 10, 10, ban pak regracjën, e po. Vinë po, nësat luj këtu, tani nësat eksperim, tashim lujt pak se sytë mukan, duke me dal njërë kapak, e nëj kafe, e tani shkoj dita, e vallaj tani, problema këj punëm. Këtë i këtu halal. Apo, kur të këqyësh, kur kun së ja në gjithë që i haram e kështë, nja së në gjithë këtu hamë tërë, këtë i halal. Ama të tepruarë, të zatë s'ilin gaflit në Allah në Rytarë. Dhe... Të fundit që do me përmenë në këtë piesë, se keme një piesë të tërë që do të mesjarua, në i mësë të marrë shumë këtë piesë në parë, për i shkacheve që s'il gaflit në të në Rytarë Jo peshka që është e zgjargësuar. Ti funësh më e rëndësishme, çdo rast. Mos njohu Allahun ta zogjë në këtu. Allahu subhaneke Quran, "Wa la takunu kal ladhina nasu Allah, fa ansahu anfusuhum, unaikahum munfasiqun." Mosubonë sigurtata që e harruan Allahun. Qase nuk e njohën Allahun. E Allahu bërej ata me haruvë vetën. E ai që haruën vetën ai thot i vë mend shumë ai pa vë mend shumë. Ai pa vë mend shumë ka vëmendëshme pa njëri rënduar e, ka pas nëra gjasht me dalë dikon u më ngazhu me diqka u botetës u dalë edhe kërëtila të telefonitët u në telefonit, falë të në konë me të ti i vëmendëshme me dalë nës dola a, a është që së të formlin i dur apo u habitam një pumbra dhe nuk dola cëla është formlin i dur? ha? i dyti u habita që ta së ndula e Allahun Gjallera për i thëtë ti ki me dolë më një takim dikon për do pun nëse e ki Allahun dhe mendje ta man takim del e haran Allahun Gjallewala ti haran takimet ti haran do bitet u apër. për ndaj një që nuk e një Allahun Gjallewala vëllahi habitet me pun tira habitet me pun tira habitet me pun tira Despas apo do të më sillë ndoshta shemb nga dënyoja për me kuptuar ç'i bën ka pak tamazë, do të thotë jemi ndai kuptim për shembën e dënyos. Jo që është në nivelin e njëjtë ky shemb me këtë që po e trajtoj ju, jo. po sa më kuptuo apo, sa më kuptuo apo. A do të gjëzo? Nëse nëse dikush për një punë ti ka premtuar shumë merremëzë të para apo, shumë merremëzë të para apo, apo? dhe dikush tjetër për shambull të ofroni që ka të fjesht të pavretin, apëm, heq a komunësit që i onash me ta u vëmendjen nga i që ti ka frushon jo, ola, pëm, jo dutë që njerëz dutë që një po mënoj të vdekë shumë këjt ku o dalimi që të kës pëhjek menën në kur, enda i këti për ku o dalimi Mësaj për tjep ma shumë, tjep nje, që tjep ma shumë, që të eki me, të, po. të pojnë dëgjojmë këta që tojnë që të dëshuruarit, të pojnë sën pjeku me të hojqë, të, të pojnë, veqë ati pëmënej, po mën vina në kjesët, të pojnë, të sën pëmësaj, kejt më ka hu për rintimin, veqë me të ajo për mëshkujnë, ose e kundër, të ta, kjo ësë muje, në këne nëtu, dëshunia, të prume, edhe q E pëse më në buhë për shkojnë metë atje? Pëse? Pëse ti ka marrë atë me? Të ka po miharu këtë tjera? Pëse e ke lidhë në intereset e dikon që e pëse e ka fokusu atje vëmendin e zonë? Për qëta? Nëse dinë diqka, për shambull, për jam merë vëmendin komplet, dhe të orndi tjeve që atje metë për i shkojnë, ka marrë lajm sa ti ku pi skuin mat kti na apo ai pi skuin mat dikun tjetër afta jo jo ka ky sco shkëm bim mendimesh ato. apo, mendimesh. Ajoj, di apo? A, a apo? ka vazhdimsi mendimesh pikti te ajo ai pi soi dikun tjetër vazhdimsi apo ça pun ky me ato mendime kushin e kaput apo sia vlen apo veç një informatë ka marr për ta jakut mendimet veç pse po e njeh ndryshe eh? jak apo po pra, po e njeh meria Ja argumenti. Kjo ka donjëuria, orienton vëmendjen. O një uri e orienton vëmendjen. Me njohft Allahu xhallaluhu ana si thënë mat kërkon jetën e muam. Me njohft Allahu xhallaluhu jalaluhu, nuk duket intereson me atë me kërkon muam. Me njohft Allahu xhallaluhu wala nuk duket intereson vë Allahi me punë për kërkon muam. Me kona rëgat i kërkujt muam. Beqë Allahu xhallaluhu. Andaj ka dhonë i bëndjau zirahimullah, nëse nuk do të ishte gafleti arsye për mëkatimin, do të ishte mëkatimi dale për feje e pëton. E kërtove? Njëri bënd gjuna, a e din që ka bëllë? Po e di edhe që për e bëja la qërtove. A, kjo është, kjo është gati mohem, parinati zutit për bëjë, qërkje. Ama njëri, e bëna po habita, gafleti, e përtove. Don gafes shkput të Allah xhelalulau. Mban me haru Allahu te barekuta. Pa njohu i Allah xhelalulau vërtet vë e ka trunga më gatimi. Dhe të bën të vëmendshëm. Shkputja e vëmendjes nga Zot xhelalulau sjell gafletën. Dhe një pishkaçe që, që si gëdhë është mos njuhi Allahu te barekuta. Me gjithë ato msimet që mund të marrim tek mos njuhi Allahu xhenxhelalulau. Mir po, dua që këtë pjesën e fundit që na ka mbet disa minuta në fund të ligjëratës që e kushtoj edhe një pytje tjetër me do në përgjigje, kras shkache, nga se duhet me të rejtu, dhe duhet sot me të rejtu, përshkak se dresi i arshëm ashtë si me esheru gafletin, si me do nga gësmunje, a na i edhe kjo pjesër e rëndësishme. Na i kuptum rëzikun, na i kuptum shkache. Si manifestohet gafletin, njëtë një përgjismë, cilësit e gafileve, qysh do këtë njëri gafil, se nëndërnën të cisia e parë e gafilave, është vetëpëlqimja. Edhe kjo është smunje. Edhe kjo vetëpëlqimja është smunje që duhet me trajtu në damas. Po njerë që në gafila, ajo është në lullë, në një vatë. I thuhet, pëndomërë të të ka lau gjërë në uala. A i thotë, Allah në fojk për shkak njerit, ama vetë vetë, e që ka mu pëndu që bona në nëmë. Një thuhet, bërën e kitë punë, më i vëmendë shumë, o, më rëndësi, më se bo kesh di kujtë, zemën e barbë, më rëndësi, e tjera të, më donë, kënëtësia me gjendin që ka, e ka habit nga e që duhet me arritë, Allah, e të pëllëqimi, një thuhet, për shambullë, mësa përfi, shkën nga derës, Allah, a i nuk thëtë, dhe i përdejtë ju, Allah, së për nga i der Me mu i qëto që i di mi praktiku, apo? Do në di ballëne, më ka me të praktika, apo? Edhe kjo është le vetpëlqimjat, i më fshehur që s'ilë gafletë. S'ilë këti, për dëmendje, e këshë më nëllatë. Andaj forma të nërru të vetpëlqimit janë shanje të gafletit. Gjithashtu të në të vëzër, prej simptomeve të prejkën në gafletit është, prelongimi dhe shtyrja parësysh me punë dhe të mirë. Do të bëj. E, po. e dinë që mirë është, e bëj. Kismet. Njetë e këmë bëj. Ramazan në arshëm. Vec të kryt dhe punë. Vec të unë vjenë që kjo. Vec të fitoj që tu. Vjenë me në kulëmë të të thotë. E dhe e këmë përbën njetë me pohari i shalat. E po, do të bëj. Po. Ga fil. Ga fil ndaj vdekjes. Ga fil ndaj dhe obligive në tamës, nuk dhjetë të lapën, tash bëne pra ndaj Allah në gjellë në vana kanë hësari u në ngutoni, në zitani më suhabitni shpejtani pëndau një të kumbo me që do pun të krujë dhe kismet që aty mki o gjapën anë anë nuk dhjetë pas taj atë bon pun mërë dhe jopën Sa njerëz e ka mboj njerët me hu, po të mira, e ka harruat punë të mirë që ka, e ka premtu që e bonë, ka harruat. Nga sa angajdimet e tjera dhë njëzë vinë, dinamike, të harrujnë, pëtëm. Me e që kërë dhejt për Allah, që le uale është e se, sa so, do të ka, ka përsy e kërës që mboj, pëtëm. Po, A po, do të bëj, do të bëj. Gjusën e bonaj, ama gjusën kërës që se bonë. Do të e ka bon, do të Këtë pjesën e dy të akusë ka, që kjo e me rëndësishmi është atë. Padaj, aj që e shpeshton shtyrjen, që kjo është shaj e gafleti dhe të njëpën. Në nësama të i për i shtymë punë të mina, është shaj se ka gafletë. Në gjeshtu për shajnët e gafletë është prokupimi me të metët të tjera. Prokupimi me të metët të tjera. Vetën të Vet rashe, e vet push llug apo e i bjen man çu refilonin çu shumoj Allah çu me punët tua qëse nuk di ndoshta ti Allah ja fal në punjtë që si kash ka e aftën e ti shkon dishkën iskret të Zotit e ky falën ku e dën ti aftën ku e dën ti andate Allahu nuk ka ose pre pre po më preshtim më mirë mëse përgjysuha prej, prej kurthave më të rezishmë të shejtonit për me përfili një nga flet është me, kahtir, Prandaj, pika me tretin, a këthy sytë ka tjirë pra ndaj, shë kërën që shë komunikanë pike a parë me tretën, vetëpëlqimi a thëmë a po kur bje fjalla për vetë vetën shejtoni a këthen sytë ka punë të mira Kër bje fjone për të metat, për përmirësimin, për gjynohat, ja këthë nështë ka tjetëri. Apo, që kënë nëse nuk është gafel. Ska gafel më i fëtirëtoj, ka skorov të atë. Që kënë mos kënë gafel, ska gafel atë zi, dherëse zvlenë atë. Që kënë gafel? Esenës është, kër bje fjone për punë të mira, me kështë tjertë, të lëmë i ata. Më shëllë, Allah, Allah, që p Kur bjeve ja përgjynohat, këthet ka vedet ato të të lesë, i kom në të mjetën e, nështë ati zotja fal, nështë, nështë, e i ka të fal, ta i përdo pun tjetë mjetën që spisho, nështë, nështë, nështë, ni që në arësujë e i ka mdo. Po ne kemi prirë me arësutur vetë vetën në pun të këqia dhe me e rritë vlerën e punë vetë mira, që të e bon njëri, me vetë vetën, do në punë në mirë vetë Ni për njës e lërgon për rrugë Me një mahal, shpija, ka të folë qëfar punë të madhe ka bojë Thu është kënë një mahalë shpija e ka njështë fukaraj valë tërë Epo? Për gjuna e caktume, balë gjuna i madhe është Ti zvëglënë, ti zvëglënë, ti zvëglënë Ti zvëglënë, ti zvëglënë, ti lakëmën me bo boj që ka bojë Gjuna! Epo? Kjo për vedhë vetër Kër vjen për tjetë me folë, hajtë të mira, izvoglan izvoglan e ka boaj saip ama pun ti kai et ashto ne po pa e ka boaj pa pse mos me boaj te të tërpun ska çështë që, e mos te çështë stot për vetëta çkjo gafi lëfta çkjo as mund të ke, qështë, rredin, ga lëfta e minimizon të mirën e tjetrit e stërmon vetvetes ashtu e minimizon të mirën e tjetës e as stërmon të tërkuina ashtu andaj çfartha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfartha pejgamber ju besiru ahadukum Elkudha Fi ajni e khihi Wala ju bësirul gjitha fi ajni hi Tha pejgamberis Dikush për pe njerëzve Eshe Thërmin në sytë vlaut vetë Ndërso Trungu në palmës Se eshe para humve dhe të vetë apten. Apo? Ate i eshe thërmijat Dikush për njerëzve Eshe shumë larkë për mës Apo? Po në rapor me tjetë rekonë Në rapor me dhe të vetën as kurt pamas i verbër tota neshta po çkjo gafletave sheh gafletin çkjo ësht, dhë është po tjetër çka e garanton vëllai është ndëshimi i shanseve dhe mundësive për të bërë mirë pa arsye justifikushme për shemb ë çoft kjo e ndëlidur me aspekt të kohor apo vendorim aspekt të kohor apo vendorim Zoti Gjelleura qëllë vazhdimisht, ne dje e patëm, a ka qënë dita gjuma? A bo, dita salavat një pejgamberin sa salavat. A, e thjeshtë mëqë salavat. A, e po i kënë shansë, i kënë gjuma e. I kënë gjuma pas në arumën është, të arshë më një shala. A, I kënë gjuma që të, shambull, e që shtë po. Pa shambull, është e një mundësi, që tjo mundësi, aftër. Me, me shivzu kohën, pa shambull, me piti dikën zvet, kur shkën të shpijet, qësë zvet, Allah, nga flet, që që e rasë, Allah, që që e kuën mundin, ka njerë, ka njerë që e ndunë, nështëta, shkën haqë o Allah, në rafat, në rafat, bënë muhabet, kur këthejum, kësme të këna bu një jetë, me nërështë një shpijet, një subë, këmi e bo qështu, Allah, Allah, si e onë në rafat, me kallë dusha 10 dit e më rëndë, 10 dit, të Ramazanit, ma dje, 10 nët, ka thonë për eka, net, net, 10 nët, ta shvesht dhe të shkurta, në qëto 10 nët, subhanë Allah, apo, e gjenë të shkujdesur, pa vëmendë shumë, nuk e shëtë zonë maksimalisht, 10 dit e dhullhegje se shkojnë, kalanë kjo, vjenë ajt dita për, i kënë shansë, i kënë shansë, i kënë shansë dhe, ajo që eshtë ty nuk të do të bëj A ç'o ç'o ti para humave is kanë puna e mirë, edhe rësi i shtongu. Kur's ka person, qysh më resia dashnjerë një herë punë? E po, apo. Sa projekti, sa puna e mirë. O oh, vëllah, ka pë. S'vjen mua atë, nuk vjen. Ka pe mundsi. Ka shanso një herë, të lutem, një herë vin, dy herë nuk përsëriten. Nuk përsëriten, shfitzoje. Gafletë të bën me tik para kësaj, thosë kur shkon që është mërë po kej, që të kej njëri jetë tim, që është sëmërën me mjëllë një për e, po. Gaflejt e, dhëmë, gaflejt e, dhëmë. Hënë gjemi, edhe tukë bëhët më abët, hërën që në gjemi jetë me komë djathë. Korë e unë që dhëtë, për gëtë i në me komë maj, po? të majtë, subhanë Allah, dhëmë, dhëmë, dhëmë, dhëmë, dhëmë, dhëmë, dhëmë, dhëmë, dhë Harrua donë, harrua këta, njëzë me unë ngërë bukë. A, bismillah nuk e sthalë, bëh, e vo, gafel. A, për shansat, ikin mundësit, ku duhet me thomë, me bomë, me vëpru, ikin. Andaj, mundësit ikin për shka këtë gafletit. Kjo është një manifestim i gafletit, të shumë tjera. Përta është, ka njëtën të shumë të. Përëndaj edhe, në kapërrit për e kamë vërshomë që me qenë të kujdesim për ata që e dëboinga gafletë sikur se kramë fol peshërimave kujdesi për teqë me kondjat me konf majë këtu kur të heng këtu thë kur të heng këtu mos lem etik shon mos lem etik është shans mos shan, shan, shan, shan, e shon është mundësi mos e shon çka do koft aj nga se gaflet i bën etik mundsi të mëdhaja nuk dihet me çka Allahu ta fala thonn nuk ka nepon njerëz e kanë ndihmë për njerëz e kanë ndihmë për njerëz të sët kam pyetur më shumë ti në kohrat kur ne kanë qenë nga Filat. Madje diëtor kanë thënë se tregut, trek, duaj atrequt, kurin bësim tonin trek, a fëmi dua më thon aty. E keni të mburojë muslimanit. La ilaha illallah wahdahu la sharike lju, deri në fundos në dua më thon kurin trek. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur he njërin trek, e thotë këdo i kanë 1 milion se vota. Dhe so problemi me kë kanë qurit nuk është sa jot. Sa nuk është ai? Ai kode soprimën sanat, po ju seriozo ato. Ka një premim ti është se nuk është e mundur kaç shumë se vape për bodin vie për kaç të vogël. Dhimin se vape në dhëkër, ju kan përgjigj ata që kanë buar ditën të vërtetë dhe kështu tash ato, i vërtetë, i saktë kanë thonë, nuk kosh punë vogël kjo. Nga se ket një intrigue apo azor, am daln as ndonë, am alın mali habitet si bien mendi ku me dhëkër apo. E çito çaj që nuk kosh gafil e that, çaj i vëmendshëm i. Në persi ne të, të pavmendsh më vë e merr sa vërma. I kishon sa. Sa na ikhson sa më shkon drege me, me dalje po Ibni Omeri radiallahu ta'alahu ka dal dreg jo me bletë. Vetëm më thon don e më don selam njerëzor. Qand'u keu ball fitova në dolla. Përshëndetje alekum odat. Alekum selam. Ai i mirë, ti e shpesh kom Allahut ne mort. Dal pi dregu do thon. Mo ne that fitova i mujrë kështemi ja. Çuqë, do të thëjë mënsë më kan diskutuar sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ibn Omare edhe ibn Mesudit për hadithin e xenazës apo. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush ia ja fal muslimanin e xenazës felehu qirat e kush e përcjell dinin var felehu qiratan. Apo kan diskutuar se kash kan ky qirati. E ndoshta di sai. Se qirato është diçka shumë. Po që di sallallahu kan thon është domon janë ato kokërt e vogla të rrërzs, ti po më thua kom një gëzëral, po me miliona kokrë më kono ti, se të voglën. Ose ka rreth kodra e hutit. Ama këron diçka shumë atë. Edhe amerikan council që dadi se komni apo. Jo, ai komni. Jo shku te nona më vet. Ku shkon nona? Aisha radhiyallahu ta'alaha. Ajo më ushrua bibë asaj. Ka shkuar ka bëj. Aisha radhiyallahu ta'alaha kështu po that Ibn e Meri e kështu po e buqorera po më. Aja ka dashur të gjitha. Kaloja e vërtetëse e zonë e komunia. Kanor për po presin dytë përgjigjeve. Për. Edhe po për thot Nona Radhiyallahu anha Aisha po thot, thot po e vërtetës. Ka kop dogorenica Ibn e Meri tu e djujt. Ton Sokratesin paska ik zot si si e herë po thon. Ai sikaj nga konkretë si hadith savaf. Sa sikë shlometi ka kur Po, po. Ti ke në loh. Ka për asaj gafletë të bon me ikap. Dhe gjithashtu prej të ndëzur prej manifestimeve ose ose simptomeve të gafletet, kur s'u thash në fillim gafletë ka i madh i vogël, po ama gaflet është ashtu. Është ai i vogël gafletë. Ai është ka turrit. Prej prej simptomeve të prekëzën e gafletë është edhe pa kujdesje për jetët. Lakera mosi pa. me Viper me 110 njëta, fitu dha çfarë se vapa. Çu të qao berd, pse jo on berd. Për hit Allah. Alhamdulillah, inshallah jete kipra Allah apo. Merpopit Allah një me lëmë të aku, e të me fituël edhe 2. Edhe në të mësu dhe çka që mësoi dikon. E katërta me vet hoqen dikka. E pesta me poni vllaj me taku. E gjashta me Ron selam dikujt. E shtata ndoshta dikush ka nevojë në se komunitet shoqëti aty. E teta ndoshta dikush është smusë komdiçka e vizitoj si shpejt, të tëtë njëtët, dhe dhejt, e pësumetëm. Një kur vjen me që me qëtë njëtë, po shkaj u lobë, e pëse për shkon? Po, me nguderë së lobë, pëse për shkojmë? Sa i, hamdullë ha, një po, shtaj edhe, tja e pa lobë bërën e qëtë. Kjo është trektima, e ka e, e pa lobë mundësinë. Andaj, kanë thonë djetarët, se dalimi mes njerët të rëndomt, edhe njerët dhe djesë, nuk është gjithë mundë në punt mira. Apo, dheprume, ka se ka njerës të rëndom që numerikisht mund më bo pun mire më shumë, përshka këse djetarët mund t'jenë zonë me dijen, përhapje, s'kanë mundësi me ishtu numerikisht pun tjera. Për. E me qëka ua ka galu tjera? Ka në thonë me njete. Ka se ata di me ishtu njete, apo, andaj ti i bën 10 pun me kaj njete, aje bën 1 pun me 25 njete, edhe të ka laot tani të rektia ndryshme bërë. Pejgamberi sa solson me kalon juvelirin sikur të nin grua vet. Tu po dhikr me sabahët, edhe ka donë pun vetë Pejgamberi sa. Kur as kthy, tashu kthy di kontë namazit dua, di kur mas 2 orë, mas 3 orë. Ës kthy dhe gruaja vet qati njëtimë tu po dhikën. Subhanallahu alhamdu lillahi na tu po dhikr. I ka thon Pejgamberi sa, a je çtu pe kur komëskë drita? Atpoja rsoa, çeto heskë me vist. Kur an dhëk ka thon Pejgamberi sa, i komthoni ka ka katër fjalë, unë? që e këtë takum kallu që e këtë boti që është kohën Subhanallah i Bihamdi adet e khalqihi, ori dha nëfsi, o zinët e arshihi, omida dhe kelimatih kjo doaja që i kohën e njërë e përkohën, kohën takum kallu kën nuk është me nëmlerësu kohën dherëgë asoj po kjo është nukon i menqon që nësë kena vakt shumë një jetë të dëzni nësë kena vakt shumë me bo, bo pënt mira Nukun zon hapsi shumë te Allah xhanë brap. Ka gjëra të bune mi, mi, po. Unëu me godit. Dallëu kom thonë të po shabull. Ji ulemua ta ditë përpara. Si kanë kallzu gjithë këtë hadithe ato? Që është hadithi pejgamberi kallzuaj ja, ato. Pse? Sa të ka qen hadithi treguar? Mund si me qen te pjesmarës në zinxhirit të transmetimit on. E kanë qen deri më ato thonë. E gjithë ka me fotë në zinëgjirë s'Javlin si Allah. E ka mësu, këta, kërën zinëgjirë e shtënë, se opër me madhë, se kërë vjen për një veni atje që në hadithin. Da. E të një, e këtë do mira njerëzë në goj për tina. Mi ka dhuk të ti, unë e që, këtë që të jemë. Në zinëgjirë nuk ka në i shtes të e për me këtë në këtë në zinëgjirë, se që të jemë na. I duhet diko të had po në kuptim të shkurtimit të sinirit, nga se zinëgjiri i të rëzmën dhe sa ma i shkurt, hadithi ma stabil, ma i qenërushum. E ka ditë ku të mi adhon ië, diën, ilmin, informatër, edhe të ikë pasunia gjithashtu. Njëri jep, jepë sa do ka, ku të mundësh? Mi po, ka njerësi ki miljardat tome mi rimuafëm. Apo, bëhjë menë që me ditë ku me goditë, nikon ku, nuk ka me gjithonje. Andaj ka thonë pegamberi s.a.s. So dhenje të kë ort sadaka dhe silë më dëon të afërmit or sadaka vjetë fërfisnore nuk ka vë sadok dëgjojmë don rë sadokosht dëgjojmë don është kja kja një dhjetë andaj më noho so ma shumë goditë O Allah se ski për të ton ski për gjithçka ski ku për shum ndersa gafletit ban pa kujdesim ja po të shkatish shka, kod tani kur alloh skam po bënu i më ajo rë dia si po vepron dhe gjithashtu për fundit për shkaqive të uh, gaf, ose për simptomet gafetit dhe uh, cilësivit të gafelinve është mos investimi për vazhdimësin e veprët pas dhejkisët atë në që ki mundë si me bodo punë, edhe kur deshti është si me kongjoll kur deshti njërja më shilët veprat po më shilët, me qatë sa ke botë të logikosh ka thonë pejgamberisëm, illa min, illa min thëllatë, përën të i rastët, idha mateb në Adem, in kata amelu illa min thëllatë, kërëvdes birja demit, shkëputet pun të mira, në bjëllet e tura, përën të i rastët, e para, e para së lashtë, ilmun ju në tefe u bihi, një dhije që njerës kanë dobijatëm, nëse s'ki mundë si lojnë dër unë, me e prabë dhije në të zdinë, në po, më bë Për hape një gjënatë. Po, investetikun ku përhapë so e dhije. Sot përhapët e dhije, e sot shkanë, e të letë zonë, e në gotë ajë dhërsë. Ti ki se opë, të se ke kalë zonë. Edhe e dikë, shkanë aja. Që kështu për mune unë pak. Nga se gafletis, a kujta një e ma mazdikë e s'punë. Ka thonë pasaj, o sa dhe katon gjerje, një sadok rilëse. Po, një sadok rilëse. Shkoj edhe elmër sadok rilëse e ka daw pejgamberu ka është e veçantë nuk o si këtë së është, veçan, këtë e ka si këto doka të tjera po andaj kom investimi ndih është investimi më i veçantë pikë këto mësimet tjera po sadaka tun jariyah riya sabab thashën ka sebona dikurt male ka bunit qishme pilon fiste ka bo ajo dek për 100 vite ujë pin zoj pin zojt aty pin kaftë baktia pin njerëz ajo dek me po i shkon i shkon sevapi ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sadaka më e mirë është uji me njerëzun e pijaftë A se uj është përrim jetës, a ka bu e dikona e rrifin nësatak, për, për thamë kushtë i mërë, që shukaj këtë gjami, pra njerështë i ka në drejsh, Allah alam ka mundësi, so njerështë i ka dhoni parë për gëti gjami, ju dekë, a bu, nësot ka dhoni në dërës, ati se va përshkona, a ju dekë, a i kur në dërës nuk u konë, as kur si të su falë, a ma ka dhoni në rrifin, këto që i mund edhe tretër dhëmërë gafleti në edukim në fëmijëve, investuar në edukim Tankohen, të dhvyn, ndonjo, dhvyn kurdes, dhvyn nahiret, dhvyn investimin në fëmijë, dhvyn gjithmonë. Ta në kohën, është investimin pashkëputëm, investuar. Nga se ka thonë vëvalet, dhën salihun, jedhule. Një fëmijë i mirë, që lutët për të apëton. Lutët për të. E ke edukua, e ke bo, Për këtë do me investuar edukimin e fëmijës me fal namaz, me përmend Allahun po si për. që levorë. Me lezu Kur'an eksmemorat sa ti djallë gjithsesi, po ti vdes, vazhdon fëmiu. Ai djalët jamson djalët vet, nipët vet domo. Ai nipët sa nipët vet, eksmemorat në asnjë hall të fizikisë nuk shkputës ti pesë hapë. Pse? Ti je shkaktori i parë i kësaj, i kësaj hal kapsa. Andaj kreç ka bujna bi pume të mira. Krejt qëka mësojmë na, qëka falëmë na, qëka agjerojmë na, qëka pojmë dhikërë na Të gjitha këtu, Allah në është për blenë, ledhe E në veç anti për gjitha këtu kanë Muhammedin s.a.s. Aje ka se atë në kajtë omejt ti në kemet e ka du Nga sajna ka mëso u Allah Aje është baba jonë i mësimit Jo baba jonë biologik Jo baba jonë biologik djetë kush Orse bëp, për ma në dunja Ama baba jonë i, i, i uzimit e i pumet mirë është pej prandaj ka ulëmat pse ditë nga se e xhymojmë çëm selavat mi piga pse u tajet me çum selavat nga së dita e xhymojë dita më e mirë na ka përzjell Allah ka ditë xhymojë kush është sebeb që u përdit këtë ditë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ana ço selavat mos harro s'e profito vetë në xhymojë për shkak çti burrë atë bënu sebe bë për hajër për mirë le di kon masteja që vazhdon hajrin e na bën shkon se opi gafili se shkon u uh, valla po mos eh, u bë gafil atë mos u bë mos u bë, bë gutuar nga se nga manifestimi i gafilit është mos investimin për atë që vje paslikës në kuptimin e vazhdimësis e punëve të të mire Allahu Gjallahu Ala në arruaj dhe nga gaflet dhe nga gafilet dhe Allahu Gjallahu Ala mundso që gjithë dëmë moment i kalimin këtë dunia tjetë në shërbim të përfitimit të shpërblimeve dhe të dalje sa më të pasur për Allahu të manuar me kaj që përdo fund përsonët të të të rëdhemi në një ligjërat një dhe Derat azzati roudi ash publik sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima kathira